Очі обох козаків світилися веселим вогнем, вони раділи з краси запорозького великого лугу. Навіть Рогаза почув себе тут щасливим, і тільки думи про тяжке становище галі темними смугами країли те світле радісне почування. А вже сонце було височенько, коли Балан перевернув нарешті човна до берега та, вискочивши на землю, затяг його в очеред – так що човна не можна було помітити ні з якого боку. «Проїхали», – сказав він, забираючи на плечі весла. Ргаза забрав із човна свою зброю, і вони, поринаючи з головою в високій траві, пішли від берега в пущу плавні. Іти довелося недалеко, і за кількома кущами бузини виявився курінь, добре вкритий очеретом, ще й з запоною, сплетеною з усаки на дверях. «Пугу-пугу», – гукнув Іван – по запорозькому звичаю, ще здалеку. Зачувши погукання, назустріч козакам, з кореня вийшов як і в люлька. А це був літній козак з сивиною в вусах, невисокий на зріст, але кремязною постаті, з могутніми плечима і високими грудьми. Поїхав сам, а повернувся вдвох, сказав він до Івана, привітно поглядаючи тим часом на димка. Рогоза зняв шапку. «Прийміть, дядько, до гурту». «Що більше, то веселіше», – відповів люлька і отхилив ширше заслону, запрошуючи тим димка до куреня. Іван розказав товаришеві про пригоди Рогаси, і вони зразу ж почали радитися про те, як урятувати Галю з дитиною, але ні до якого певного краю в своїх міркуваннях надійшли. А забрати її вночі і привезти в плавню було не трудно, але що було б далі. Наближалася осінь, куди подітися тоді з немовлядком податися на Україну, але ж там скрізь було кріпацтво. Після скасування Запорожжя вже ніде неможливо було вільно прожити. Тільки одно, надумали козаки, ловити якнайбільше риби та продавати її, щоб придбати грошей. Як будуть гроші, говорив люлька, так тоді скоріше щось надумаємо. Проте до Микитина їздити було далеко, а ближче не було де рибу продавати. Але козаки зуміли зарадити справі. Щоб переховувати рибу до продажу живою, вони поробили з лози великі кошелі. Та, втопивши їх у річку, щодня впускали туди свою здобич. З харчів козакам потрібен був самий хліб та ще сіль. Риби та дичини вони мали стільки, скільки душа бажала. Через тиждень рогаза поїхав до своєї хати по хліб. Виїхав він у полудень, щоб до захід сонця виплутитися з протоків та озер. На Лиман же він виїхав аж увечері, коли вже почало смеркати. Непомітною комашкою човен козака пересунувся через широку просторінь Лиману і наблизився до невеликого острова, що був недалеко вже від рідних осель. Рогаза привернув до цього острова, бо бачив, що по хатах ще де-не де Світилося, і люди не спали. Треба було перечекати, і він сів на березі під вербою. Тут козака вступили згадки про недавні минуле, бо це був той самий острів, що з нього два роки до того він вперше почув голос своєї галі. Як воно недавно було те щастя, і куди воно тепер поділося? Козак нетерпляче дожидав, поки по всіх хатах погасне світло, і коли нарешті діждав того, то сів знову в човен і поплив до свого садочка. У вулику на пасіці він знайшов і хліб, і пшоно, і сіль, але всього йому було не досить. Тепер, коли молодий козак був всього за декілька кроків від своєї дружини, він не мав сили піти звідси сіль і знову стати диким лісовим звірем, не пригорнувши її до свого серця і не впившись радощами кохання. Здержуючи своє серце, що колотилося в грудях, мов пташка в сільці, Димко пішов до хати, тільки не так пішов, як ходять люди, а поплазував на череві, ховаючись поміж травою, мов ящура або полоз. Доплазувавши до невеликого віконця, що дивилося з хати в садок, козак ледве чутно пошкрябав по склу. І того непомітного шкрябання було вже досить, щоб Галя його почула. Вже не одну ніч Галя спала, мов пташка на гілоці, що все чує. Не один раз вона навіть виходила в пасіку подивитися, чи не спорожнився вулик, чи не приїздив її, милий. І от тепер, почувши шкрябання по склу, вона зразу вгадала своїм серцем, хто прибув. Зіскочивши з ліжка, вона схвильована, не зразу навіть знайшла двері, щоб відчинити, але врешті знайшла. Ще мить, і два наболілі серця стукотіли одно коло одного. От галине ліжко, а от біля нього й колиска сина. Батько не може бачити свого сина. Зате він чує його легкі подихи, доторкається до його тепленького тіла і обережно цілує його. Не бачить Демкою любих очей своєї дружини, але замість того він почуває її всією своєю істотою і міцно стискує її в своїх обіймах. Коротка літня ніч, і небагато часу дала вона для утіхи. Не щулися закохані, як проспівали вже другі півні, і прийшов час, щоб Демкові від'їздити. Демкою любий, Лишися тут, прошепотіла Галя, не рознімаючи своїх рук, що обвелися круг шиї чоловіка. Скорися. Як скоритися? Себто стати кріпаком? Та це, Галю, ти, ножа встромила мені в серце. Руки молодої жінки без рознялися, а з грудей вибилося тяжке зітхання. А вона не мала сили сказати чоловікові, що приказчик усе дужче чіпляється до неї. А за те, що вона не хоче з ним любитися, мордує її найтяжчою роботою. Вона не наважилася сказати й того, що боїться, аби він силою не примусив їй стиряти свою честь. Ну так іди, сказала вона, не гайся. Демко перехрестив колиску сина, хапаючись ще раз, поцілував дружину і зник за дверима, ховаючись в темряві ночі. Вже тричі Рогоза одвідував Галю. Сьогодні він їхав у четверте. Ніч цим разом була темна і вітряна. Лиман шумів піною від великих хвиль. Ті хвилі підкидали й били човен, як трісечко немов, силкуючись залити його і поховати в безодні. Проте Демко не звертав на них найменшої уваги. А нап'явши паруса, розбивав сиві верхи хвиль своїм човном на двоє. Сьогодні він віз Галі радісну звістку, і та звістка виповняла його душу щастям і рішучістю. До Микитиного рогу прийшла з Дунаю звістка про те, що за Бугом, понад Лиманами і біля Дунаю приймають козаків разом із жінками і дітьми та наділяють усіх землею. Через тиждень люлька мав продати в Микитиному останню рибу і на зібрані за літо гроші купити дуба, щоб тим дубом плисти на Дунаю всім товаришам, узявши й Галю з Миколкою. З цією-то радісною звісткою поспішався сьогодні Демко до Галі. Приставши до берега і прибігши садок, він, як і вперше, підліз до Галиного віконця, пошкрябав по склу, і вона йому відчинила. Зараз, після перших радощів побачення, Демко розказав Галі про те, що за другим разом він забере її і повезе на Дунай, де буде їм вільне і спокійне життя». Галя радісно почала його цілувати, далі ж, схопившись з ліжка, почала виймати з крині всяке збіжжя. «Що ти? Що ти?» – почав Демко її спиняти. «Не зараз їхати, а другим разом?» «Ні, не другим разом, Демку!» – говорила Галя пошибкий. «Сьогодні нас забере зараз!» «Та ще ж немає в нас дуба, ні на чому їхати!» «Байдуже!» – говорила Галя, ледве зводячи дух схвилювання. Поки добудете дуба, я якось перебуду з вами у плавні. Далі вона враз покинула свою роботу, знервовно припала до чоловіка і тремтячи всім тілом почала хутко говорити. «Бери, бери мене демку зараз, бо не сила мені далі змагатися. Я досі тобі не говорила, щоб ще дух ще нервати тобі душу. Тепер же слухай. З тієї доби, як ти втік, до мене почав залицятися прикажчик». Він перестав було виганяти мене на панщину, а замість того часто навідувався до нашої хати, заводячи речі про те, що коли ти мене покинув, так я вільно любитися з іншими, хоч би й з ним. У господ, прогарчав Демко. Цить. затулила Галя йому рота рукою. Слухай далі. Коли я на його залицяння просила становити краще мене на панщину, і він побачив, що всі його заходи даремні то почав мене страхати. Ніби як ти, невідомо куди подівся, так управитель, владен, звінчати мене з панським кріпаком. Далі він почав мене мордувати самою найважчою і брудною роботою. Та до того, ще такою, що мені не можна було брати з собою Миколку. Сердешний хлопець, лишаючись в хаті по півдня без догляду, заходився тут криком, і коли б не ненька, то певно, що нашого Миколки вже не було б на світі. Що я не терпілася за два місяці, що я намучилася душею, то й не знаю вже, як ще та душа й держиться в моєму тілі, та як ще б'ється в грудях серце. А слухаючи дружину, Рогаза і лютував, і разом плакав, переживаючи душею те, що переживала без нього Галя. Коли так, сказав він нарешті, то їдьмо зараз. Подружжя похапцем склалося. Демко взяв до рук сонного Миколку, а Галя взяла клунок шматтям, і вони відчинили двері, щоб іти садком до човна. Та не встиг козак ступити однією ногою за поріг, як дуже руки хопили його в поперек тіла. Незадоволена унада до Галі не давала приказчикові спати, і він уже не одну ніч тинявся побід вікнами її хати. Тинявся він і сьогодні, і врешті спостеріг, як Рогаза підкрався до своєї хати, і Галя йому відчинила. Радіючи, що можна помститись, приказчик побудив челядь, і, привівши до баланової хати з десяток дужих порубків, почав підстерігати біля дверей. Він чув навіть розмову, подружжя. І як тільки Рогаза відчинив двері та ступив з дитиною на руках за поріг, Приказчик зразу хопив його під силки. Оргази був в халяві чобота-ніж, але в руках він держав дорогу ношу. Кинути ту ношу було неможливо. Поки ж він успів передати хлопця до рук Галі, челядинці хопили його за ноги і звалили на землю. У безсилому лютуванні розпуці козак скреготів зубами і змагався як звір, а проте через кілька хвилин нерівної боротьби був бо уже зв'язаний. А все те сталося так несподівано і хутко, що Галя ледве вспіла скрикнути і стояла з дитиною на руках, мов скам'яніла. Так ось як він за Дунаєм, глузував з молодої жінки приказчик. Ось, через що ти така недоторка. Ну, тепер уже годі вам голуб'ята буркотіти. Тепер я уже знаю, що з вами зроблю. Натішилися цю ніч, намилувалися, та тільки це вже востаннє. Світом зв'язаного Рогозу разом з Галею і дитиною везли в економію до управителя на суд. Почувши від приказчика, що Рогоза переховувався в плавні, управитель рішив, що з нього ніяким родом не зробиш уже кріпака і робітника, а придбаєш тільки клопоту. Через те він намислив віддати козака в пікінери У ті саме часи по наказу князя Потьомкіна набрали з запорозьких бурлак три павки пікінерів Так що віддавши туди рогозу Правитель сподівався навіть запобігти ласки князя «Ну що ж», – сказав правитель приказчикові, показуючи на рогозу «Сей гейдамака звик воювати, робити ж він не вміє і не хоче» Здамо його в пікінери. Можна сьогодні ж вирядити його в Самар до полковника. Та потавруйте його, щоб усяк знав, що він утікач. Демко не відповів і слова, бо розумів, що всяка балачка тут зайва. Нехай празникують кати його безголов'я, як знають. Милості він не попросить, але й пікінером не буде, а знову тече або загине, або врятує Галю. «А їй що?» – спитав прикажчик, показуючи на Галю. «Треба б її покарати за те, що переховувала втікача і сама хотіла з ним утікти». «Ну, на перший раз, – відповів управитель, дивлячись на Галю прихильно, – буде з неї двадцять різок». «Завіщо ж», – заплакала Галя, – «що я хотіла втікти з чоловіком, так на те ж я в церкві Божій присягалася скрізь бути з чоловіком, куди б він не пішов». «Де ж у вас правда?» «Ну-ну, годі мене вчити, гримнув управитель, а то прибавлю». З малих літ Галя не знала не те, що бійки, а навіть лайки. Її обхопив жах перед соромом і ганьбою катування, і у розпуці вона впала навколішки. «Помивуйте, не робіть мені такого безчестя!» «Ну, коли вона не хоче різок, обізвався приказчик». Так замість того звеліть її одрізати її косу. — Косу? — ридаючись, скрикнула Галя. — Завіщо ж косу мені різати? Хіба я повія? Остань, Галя, обізвався до дружини Рогаза. Соромно кланятися котам. Не нам ганьба з того, що вони люті, як вороги знущаються з нас безборонних. — Мордуй мене, кати! — вукнув він у Дари з мене живого шкуру, та тільки лиши немічну легкодуху жінку!» Незвик у правитель чути такі речі від своїх кріпаків. Йому любу і звично було чути від них благання. Він любив, коли підвладні йому люди припадали до них, як покірливі пси цілували їх. Таким покірливим він часто дарував їхні провини, гонорливі ж запальні речі козака роздратували його». Жінці за покірливість дарую все, голосно гукнув він. Гайдамаку ж бийте, поки виб'ється з нього дух. Тоді одлийте водою і знову. І так тричі. Якщо видержить та не помре, так тоді потавруйте його і везіть у пікінери, у самар. Ти ж красуня, звернувся він до Галі. Іди додому та гляди. Якщо тільки твій чоловік утече з служби. Так зараз же я тебе з кимсь звінчаю. Галя ридала, як мала дитина, припадаючи до чоловіка і прощаючись з ним навіки. Нещасна молодиця не мала надії колись його побачити, бо в ті часи москалі служили, аж поки їх уб'ють або покалічать. Поблагослови сина, надсилу силу промовила вона, коли димка вже вели до стайні.